бо за його поясненням він не розуміє сенсу в боротьбі між двома супротивниками, котрі згодні між собою в найважливіших питаннях. Падри Неканур, який ніколи доти не дивився на гру шашки шашки цієї точки зору, так і не зміг переконати його в іншому. Чим далі більше дивуючись ясності розуму Хосе Аркадіо Боєндіа, він зрештою спитав, як це сталося, що його прив'язали до дерева. «Мене прив'язали, бо я божевільний». Відповів той. Від того разу, побоюючись за несхитність власної віри, священник перестав навідувати його і цілком присвятив себе будівництву храму. Ребека відчула, як у ній відроджується надія. Із закінченням будівельних робіт було пов'язане майбутні дівчини. А надто вона відчувала це від тієї неділі, коли падрени Канор, обідаючи у них, почав розповідати всій сім'ї за столом з якою урочистістю і пишнотою правитимуться служби після зведення храму. Найщасливішою буде Ребекка, зауважила Амаранта, однак Ребекка не зрозуміла, що там має на увазі Амаранта, пояснила простодушно, усміхнувшись: адже ти відкриєш церкву своїм весіллям. Ребекка спробувала не допустити жодного обговорення цього питання. Мовляв, будівництво посувається дуже повільно і храм буде закінчено щонайраніше через 10 років. Падри Никанор не погодився з нею. Чим далі більша щедрість віруючих дозволяє робити оптимістичніші розрахунки. При мовчазному обуренні Ребекки яка не змогла навіть доїсти свій обід, Рсула радісно схвалила Амарантину ідею і пообіцяла значний внесок для прискорення робіт. Падре Никанор зауважив, і ще одна така пожертва, і храм буде готовий за три роки. Відтоді Ребека не перемовлялася з Амарантою жодним словом, бувши переконана, що ідея Амаранти не була така вже невинна, якою та намагалася її виставити. «Це найлегше для тебе, що я змогла придумати», Сказала їй Амаранта під час шаленої перепалки, яка виникла між ними того вечора «Так мені принаймні не доведеться тебе вбивати протягом наступних трьох років» Ребека прийняла виклик Дізнавшись про нову відстрочку, П'єтро Креспі впав у розпач Але Ребека дала йому вагомий доказ своєї вірності «Ми втечемо, тільки-но ти вирішиш», – заявила вона Та П'єтро Креспі не був авантюристом він не відзначався поривчастою вдачею своєї нареченої і вважав, що повага до даного слова – це той капітал, який негоже тринкати нерозсудно. Тоді Ребека вдалася до менш рішучих заходів. Вітер не відзвідки гасив лампи у вітальні, і Урсула заставала молодих, що цілувалися в темряві. П'єтро Креспі дещо плутано нарікав на погану якість нових гасових ламп і навіть допоміг встановити у вітальні надійнішу систему освітлення. Але тепер у лампах то кінчався газ, то забивалися горілки, і Урсула знов заставала Ребеку на колінах у нареченого. Врешті-решт Урсула відмовилася слухати будь-які пояснення. Поклала на індіанку всю відповідальність за пекарню, а сама вмостилась у гойдалку – стежити за зарученими, твердо вирішивши, що не дозволить одурити себе вивертами застарілими ще за її молодих літ. Бідна мама в'ідливо зауважувала обурена Ребека, бачачи, як Урсула позіхає під час церемонних візитів, що аж наганяли сон. Коли вона помре, то відбуватиме свою покару за гріхи ось у цій гойдалці. По трьох місяцях у такого кохання під наглядом П'єтро Креспі, який щодня перевіряв стан робіт, вимучений повільністю будівництва, вирішив дати падреника норові гроші, яких йому не вистачало, щоб будувати храм. Амаранта не втратила терпіння. Теревенячи з подругами, які збиралися щовечора на галереї поткати або повишивати, вона тим часом замишляла одне за другим зло проти Ребекки. Похибка в розрахунках згубила ще один її задум, на її думку найпевніший. Він полягав у тому, щоб повибирати нафталінові кульки шлюбної сукні, яку Ребека зберігала в комоді у спальні. Амаранта зробила це за два місяці до закінчення будівництва храму. Але близьке весілля сповнило Ребеку такою нетерплячкою, що вона захотіла підготувати своє обрання набагато раніше, ніж розраховувала Амаранта. Висунувши комодну шухляду і розгорнувши папіра, потім полотно, в яких лежало обрання, Ребека виявила, що є два бна тканини на сукні.